Wir lösen sie, glaubt mir, nur. Die Herbstferien begannen mit einer großen Enttäuschung. Onkel Quentin hatte Besuch von seinem Wissenschaftskollegen Professor Rayleigh und wollte das Felsenhaus für wichtige Experimente ganz allein haben. Tante Fanny schlug den Kindern vor, mit ihr nach Greenwich zu einer Freundin zu reisen. Doch davon waren die fünf Freunde nicht sehr begeistert. Die Idee von George, doch einfach auf ihrer Felseninsel zu zelten, gefiel ihnen viel besser. Mit Schlafsäcken, Zelten und Proviant ausgerüstet, ruderten sie los. Mir wirklich leid, dass Vater uns nicht ins Haus lassen will. Er hat echt keine Ahnung von Gastfreundschaft. Du kannst doch nichts dafür, George. Wir kennen Onkel Quentin doch. Er meint's ja nicht böse. Ein bisschen kalt, es schon hier draußen. Halt durch, Anne. Wenn wir erstmal die Zelte aufgebaut haben und das Lagerfeuer brennt, dann wird's dir auch gefallen. Ach, lass, lass uns erstmal das Boot an Land ziehen. Ja. Wenige Stunden später saßen die Freunde in Decken gehüllt um ein Lagerfeuer und ließen sich die Grillwürstchen von Tante Fanny schmecken. Es war schon später Abend und die Dunkelheit hatte sich über die Felseninsel gesenkt. Wer will noch ein Würstchen? Ich? Ja, das war klar. Und den Ketchup, ja? Den brauche ich auch. Ja, mhm. danke. Mhm. Oh. <lacht> Echt lecker. Seht mal diese vielen Sterne da oben. Oh, wow. Ja, wie klar man den Nachthimmel sehen kann, wenn keine Straßenlaternen in der Nähe sind. Oh, so schön. Ich frage mich ja manchmal, ob da irgendwo auf einem anderen Stern auch Leute wie wir sitzen und äh, zu uns rüber gucken. <lacht> Stimmt. Na klar, siehst du nicht diesen Stern dort drüben, wie er blinkt? Mhm. Das ist doch bestimmt ein Signal. Hallo Erde, Funkspruch an Dick. Hier oben gibt es noch mehr Würstchen. Sehr witzig. Na Timmy, du auch eine Wurst? Ja, lass es dir schmecken. Aber ihr wisst schon, dass auf den Sternen gar niemand wohnen kann, oder? Das sind doch alles Sonnen. Also unvorstellbar große Feuerbälle. Ja, aber dann frage ich mich, warum es überhaupt so kalt sein kann. Wenn das alles Sonnen sind, dann müsste es doch ganz kuschelig warm im Universum sein. Tja, die sind leider alle zu weit weg. Hier, nimm meine Decke. Aber Julian, dann wird dir doch ganz kalt. Ach, das wird schon gehen. Oh, vielen Dank. Da es bereits Oktober war, sanken die Temperaturen in der Nacht auf fast 0 Grad. Die Zelte und Schlafsäcke der Freunde boten viel zu wenig Schutz gegen diese Kälte. Anne machte die ganze Nacht kein Auge zu. Aber auch die anderen hatten schon am nächsten Morgen die Lust am Zelten verloren. Und so kam es, dass die Kinder doch auf Tante Fennys Vorschlag eingingen. Bereits am späten Vormittag stiegen sie in den Zug nach Greenwich. Nach einer zweistündigen Fahrt kamen sie in den berühmten Vorort von London an. Lorena stand bereits am Bahnsteig und erwartete sie. Oh, schaut mal, Kinder, da ist ja schon meine Freundin. Lorena! Hier, hier sind wir! Hallo Fanny, hallo Kinder! Hallo Lorena! Äh, guten Tag! Hallo Lorena! Hi! Oh, was für ein hübscher Hund. Ach, Kinder, ich finde es so schön, dass ihr die Reise zu mir gemacht habt. Ihr werdet euch bestimmt nicht langweilen. Hier in Greenwich gibt es für neugierige Forscher wie euch eine Menge zu sehen. Wie, was meinst du damit? Ja, habt ihr denn noch nie vom Königlichen Observatorium von Greenwich gehört? Äh, Observatorium? Das ist doch so ein riesen Ding, mit dem man die Sterne aus der Nähe sehen kann, oder? Genau. Die Sternwarte selbst arbeitet zwar nicht mehr in Greenwich, aber ihr könnt das Museum besuchen und dort sehr viel über das Universum lernen. Toll, wo wir uns doch erst gestern darüber unterhalten haben. Stimmt. Ja, und wo ist dieses observat <lacht> Ich schlage vor, wir fahren alle gemeinsam hin. Und während ihr das Museum besucht, machen Tante Fanny und ich noch ein paar Besorgungen für ein leckeres Abendbrot. Oh ja. Oh, das klingt gut. Ja, das richtig, <lacht> ja. Ich bin ja mal gespannt. Das altehrwürdige rote Backsteingebäude stand auf einem Hügel über der Themse und war schon von Weitem sichtbar. Kaum hatten sich die Kinder von den beiden Frauen verabschiedet, stürmten sie den Berg zum königlichen Observatorium hinauf. Über dem Dach ragten vier Kuppeltürme in den Himmel und über einer dieser Kuppeln schwebte eine rote leuchtende Kugel an einer Stange. Die fünf Freunde blieben vor dem Gebäude stehen und rätselten, was es mit dieser Kugel auf sich haben könnte. Hm. Das sieht aus wie ein Basketball. Mhm. Ja, aber warum soll man einen Basketball auf der Spitze eines Turms aufbewahren? Hm. Keine Ahnung. Also, auf mich wirkt das, als ob dieser Ball schon aus weiter Ferne zu sehen sein soll. Ja, das könnte sein. Aber wer muss denn aus weiter Ferne einen Basketball sehen? <lacht> Ihr seid schon ziemlich nah dran. Äh, äh, Was? Äh, wer bist du denn? Ich bin Maxi. Mein Vater hat manchmal hier zu tun. Ich habe ihn begleitet. Denn ist dein Vater also Sternforscher? Genau. Aber eigentlich heißt das Astronom. Und das wer seid genau. ihr? Äh, ich bin Julian. Äh, äh, Dick. Anne. Und George. <lacht> Hi. <lacht> Und das ist Timmy. <lacht> oh, <lacht> der ist ja süß. oder? Okay, ja, ja, oder? <lacht> Und äh, du weißt also, was es mit diesem roten Ball auf sich hat? Das ist die Zeitkugel von Greenwich. Sie wird jeden Tag nach oben gezogen und Punkt 1 Uhr mittags fällt sie nach unten. Das ist schon seit 200 Jahren so. Ja, und wow. wofür ist das gut? Ja, das, das ist für die Seefahrer, damit sie ihre Uhr ganz genau stellen können. Ah. Moment, was hat denn eine Zeitkugel für Seefahrer mit einem Museum für Sterne zu tun? Na, ohne Seefahrt gäbe es wahrscheinlich gar keine Astronomie. Die Schiffskapitäne brauchen die Sterne für ihre Orientierung. Äh also irgendwie habe ich jetzt gerade die Orientierung verloren. Hm. Kannst du das ein bisschen genauer erklären? Ja klar. Dafür gehen wir am besten ins Museum. Komm mit. Äh, mir gern. gerne. Ja. <lacht> Das Museum war ein sehr altes Gebäude. In seinen Räumen standen merkwürdige Geräte und Glasvitrinen, in denen alte Folianten aufbewahrt wurden. An den Wänden hingen handgemalte Skizzen und Bilder. Die fünf Freunde kamen aus dem Staunen kaum heraus. Maxi allerdings lief durch das Museum, als wäre sie hier zu Hause. Wie alt ist dieses Observatingster eigentlich? Am Eingang stand eine Jahreszahl. Es ist 1675 erbaut worden. Wow! Dann ist das ja schon über 300 Jahre alt. Ja. Wahnsinn! Seht mal hier! Das sind Sternkarten aus dem 17. Jahrhundert. Sie gehören zu den Ältesten, die es auf dieser Welt gibt. Wow. Und was haben diese Karten nun mit der Seefahrt zu tun? Naja, ihr könnt euch vielleicht denken, dass es für einen Schiffskapitän sehr schwer ist, sich auf dem Meer zu orientieren. Ja, klar, dass das er ja überall nur Wasser. Genau. Das einzige, was sich mit der Position eines Schiffes verändert, ist der Anblick des nächtlichen Sternhimmels. Das ist interessant. Ich verstehe das nicht. Hm. Na, vielleicht hast du noch keinen richtigen Sternhimmel gesehen. Ich meine, so ganz ohne das Licht von Straßenlaternen oder Fenstern. Ja, hör mal. Du bist lustig, Maxi. Äh, wir kommen aus Kirin. Ich besitze eine eigene Insel und wenn die Nacht klar ist, dann funkelt es da nur so von Sternen. Gerade letzte Nacht haben wir einen richtig guten Sternhimmel gesehen. Ja. Und ja, dann müssten euch die Gebilde auf dieser Karte doch bekannt vorkommen. Ähm, du meinst die Sternbilder? Klar. Das hier ist der große Wagen. Genau. Das berühmteste Sternbild des Nordhemmels. Jetzt kommt mal mit. Habt ihr solche Sternbilder schon mal gesehen? <lacht> ich glaube nicht. Diese Karte wurde in Südamerika angefertigt. Dort gibt es ganz andere Sternbilder. Hier. Das ist das Kreuz des Südens. Seht ihr? Und das ist der Skorpion. Okay, also das heißt dann, wenn man seinen Standort auf der Erde verändert, dann verändern sich auch die Sternbilder. Genau so ist es. <lacht> und so ein erfahrener Schiffskapitän, der, der wartet, bis es dunkel ist, dann äh, guckt er einmal in den Sternenhimmel und weiß, wo er ist? Naja, ein paar Navigationsinstrumente braucht er schon noch dafür. Also zumindest Sextant, Kompass, Fernglas und eine gute Karte natürlich. <lacht> Ich sehe schon jetzt nur noch Sterne. <lacht> das gibt's doch nicht. Äh, was denn, Hä? Maxi? Was ist denn mit dir los? Was ist los? Wieso starrst du diese Karte so an? Leute, hier stimmt was nicht. Was? Was, du was? Nicht? was meinst du mal. Was, was ist denn? Ach, ach, ach. Die Sternenkarte, auf die Maxi zeigte, war kaum größer als ein Zeichenblock und im Vergleich zu den riesigen Wandkarten im Raum ein eher unscheinbares Ausstellungsstück. Doch Maxi starrte sie mit aufgerissenen Augen an. Oh, jetzt sag schon, was ist mit dieser Karte? Es kann einfach nicht sein. Alle Karten, die hier ausgestellt sind, wurden von den berühmtesten Astronomen der Welt gezeichnet. Ja, und? Diese Karte ist vollkommen falsch. Was? Ja, sie ist schon sehr alt. Seht mal, aus dem Jahr 1675. Aha. Sah sie denn bisher anders aus? Um ehrlich zu sein, ich habe sie nie besonders beachtet. Wahrscheinlich, weil sie so klein und unscheinbar ist. Aber jetzt, wo ich euch alles erkläre, sehe ich selbst genauer hin. Und diese Karte ist falsch. Ja, aber woran siehst du das? Schaut euch mal den großen Wagen an. Äh, äh, ja, also, äh, hier oh, ja. sind äh, vier Sterne, die zusammen ein Viereck geben. Mhm. Das wie der Kasten von einem äh, Handwagen aussieht. Ganz normal eigentlich. Ja. Ja. Und wenn man den Stern an dieser Ecke mit diesen dreien verbindet, dann sieht das aus wie die Stange, mit der man einen Handwagen zieht. Du meinst die Deichsel. Nun seht euch diese Deichsel doch mal genau an! Ähm, äh, ah, sie zeigt in die falsche Richtung. Stimmt. Anstatt nach Nordwesten zeigt sie nach Südosten. Hm. Vielleicht ist das ganze Sternbildspiegel verkehrt. Hm. Ja, das könnte sein. Ja. Aber warum hat der Maler den großen Wagen falsch herumgezeichnet. Ja, vielleicht ist es eine Fälschung. Ah, mit so einer Fälschung kann man bestimmt eine Menge Geld verdienen. Hm. Ja. Oh, Moment, Moment. Ihr wisst doch, es gibt für ja, alles, alles eine ein vernünftige Erklärung. Erklärung. Ja, ja. Ja. Genau. Also, ähm, fragen wir doch einfach mal einen Experten vom Museum. Gute Idee. Ich sehe mal, ob ich Mrs. Harrison finde. Sie müsste eigentlich auf dieser Etage sein. Okay. ja, gut. Die Astronomin Mrs. Harrison hatte sich tatsächlich im Nebenraum aufgehalten. Und so dauerte es nicht lange, bis Maxi mit ihr zurückkam. So, so. Du willst mir also erzählen, dass du besser über die Sterne Bescheid weißt, als die berühmtesten Wissenschaftler aus dem 17. Jahrhundert? Na, dann zeig mir mal deine falsche Karte. Die Kleine hier. Hier in diesem Rahmen. Ja. Und? Was soll damit sein? Sehen Sie denn nicht? Der große Wagen ist falsch herum gezeichnet. Falsch herum? So, so. Dann geh doch mal beiseite, Ach. damit ich besser sehen kann. Ach, das ist ja interessant. Haben wir vielleicht eine Fälschung entdeckt, Mrs. Harrison? Eine Fälschung? Was fällt euch ein? Wollt ihr euch über mich lustig machen? Eine Fälschung? Eine Fälschung im Königlichen Observatorium von Greenwich? Das ist überhaupt nicht lustig. Das ist eine fürchterliche Beleidigung. Ich wünsche, dass ihr sofort das Haus verlasst. Entschuldigen Sie bitte also, vielmals, Mrs. Harrison. Es tut uns sehr leid, ja. wir wollten sie auf keinen Fall beleidigen. Nein. Äh, Doch, dann solltet ihr aber einmal gründlich darüber nachdenken, wie man sich in einer königlichen Einrichtung zu benehmen hat. Ja, natürlich, Madam. Das, das werden wir tun. Gut. Ja. Äh, äh, äh sich ja aufgeregt. Wir müssen ja. sowieso gehen. Tante Fanny wartet sich ja schon. Ihr kommt doch morgen wieder. Ja, ja klar. klar. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, wir wollen doch wissen, was es mit dieser Karte auf sich hat. Fein. Dann sind wir ja schon fünf. Oh, oh, Entschuldigung. <lacht> Sechs natürlich. Bis morgen. Ja. Bis morgen. Bis morgen. Hey. Als die fünf Freunde am nächsten Morgen zum Greenwich Museum kamen, wurden sie von Maxi bereits ungeduldig erwartet. Sie wollte ihnen unbedingt etwas zeigen und eilte voraus zum Ausstellungsraum mit den Sternkarten. Seht euch das an! Die Karte! Sie ist weg! Das gibt's doch nicht! Doch. Ist doch klar, wer die hat. Mrs. Harrison. Dann steckt sie womöglich auch hinter der Fälschung. Das glaube ich nicht. Ich habe meinen Vater gefragt. Er sagt, es wäre fast unmöglich, dass eine Fälschung in dieses Museum gelangen könnte. Die Karten, die wir hier sehen, befinden sich schon seit Jahrhunderten hier. Aber irgendetwas stimmt nicht mit dieser Karte. Und immerhin ist die Fälschung gezeichnet worden. Ja, ja. Und ja, und jetzt ist sie weg. Ich gehe jede Wette ein, dass die Harrison was mit dem Verschwinden zu tun hat. Ich weiß nicht, Leute. Mrs. Harrison ist zwar nicht besonders nett, aber deswegen müssen wir nicht gleich was Schlechtes von ihr denken. Das ja, stimmt. Hm. Ja. Ich schlage vor, wir gehen erstmal zum Museumsdirektor Mr. Lassell und erzählen ihm von der Karte. Mhm. Vielleicht gibt es hier eine ganz vernünftige Erklärung. Erklärung. Sehr gute Idee. Der Museumsdirektor Mr. Lassell hatte an diesem Tag frei. Und so erzählten die Kinder seiner Sekretärin von der verschwundenen Karte. Doch die konnte die ganze Aufregung nicht verstehen. So etwas kommt in einem Museum schon einmal vor. Was glaubt ihr, wie viele Karten wir in unseren Archiven haben? Vielleicht habt ihr ja recht und die Karte war wirklich schlecht gezeichnet. Dann hat Mrs. Harrison sie abgenommen und bald wird eine andere dort aufgehängt. Ja, dann würden wir gern Miss Harrison sprechen. <lacht> Hör mal, du bist ganz schön vorlaut. Aber Mrs. Harrison hat sich kurzfristig Urlaub genommen. Sie kommt erst nächste Woche zurück. Wenn sie wieder da ist, werde ich sie gleich nach der verschwundenen Karte fragen. Versprochen. Ach, ja, das oh, wäre nett sehr freundlich von, ja, von Ihnen. Ihnen. Danke. Mhm. Gern geschehen. Doch so einfach konnten Maxi und die fünf Freunde die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Es war doch zu seltsam, dass sowohl die Karte mit dem rätselhaften Sternbild als auch Mrs. Harrison selbst so plötzlich aus dem Museum verschwunden waren. Zunächst gingen die Kinder in den Ausstellungsraum zurück, in dem die Karte gehangen hatte. Ich finde, wir sollten noch mehr über diese Karte in Erfahrung bringen. Wer hat sie eigentlich gezeichnet? Das steht auf dem kleinen Schild hier. Das ist ja zum Glück noch da. <lacht> Christopher <lacht> Wren. Hä? Ist das nicht derselbe, der das Observatorium gebaut hat? Ja, das stimmt, Anne. Damals war das so üblich. Da haben sich Wissenschaftler mit allem Möglichen beschäftigt. Dann hat er die Karte in demselben Jahr gezeichnet, in dem er die Sternwarte hier gebaut hat. Du meinst, da gibt es einen Zusammenhang? Aber welchen? So ein Mist, dass die Karte weg ist. Aber oh. sie ist nicht weg. Was? Wie nicht weg? Wo ist sie denn? Ich sehe alles genau vor mir. Ich habe die Karte vollständig in meinem Kopf. Könntest du sie denn aufzeichnen? Klar. Lasst uns dort an diesen Tisch gehen. Da kann ich mich hinsetzen. Mhm. Fasziniert sahen die Freunde zu, wie Maxi einen Notizblock aus ihrer Tasche zog und nun Stern für Stern auf ein leeres, weißes Blatt zeichnete. Merak und Dupe sind jetzt links. Dafür sind Fikta und Megres rechts. Und von Megres geht die Linie zu Alioth. Nizza und Benet -Nasch. Ja, Wie kannst du dir diese ganzen Namen bloß merken, Maxi? Ich kenne sie einfach, solange ich denken kann. Verrecht. So, fertig. Der große Wagen, ein neuer falscher herum. Äh, äh, zeig mal. Warum äh. ist das Sternbild bloß spiegelverkehrt? Es ist bestimmt so etwas wie ein verschlüsselter Hinweis. Sag mal, Maxi, du hast doch gesagt, die Sternbilder dienen der Orientierung, oder? Ja, meinst du, es ist so eine Art geheime Wegbeschreibung? Es könnte doch sein. Also, ich weiß nicht. Diese Karte ist über 300 Jahre alt. Ah. Selbst wenn sie so etwas wie ein Geheimcode ist, den wollten sich ja schon ein paar Leute vor uns knacken. Warum sollten ausgerechnet wir denen schlüsseln? Ja. Der Wegweiser des Astronomen! Wir haben ihn gefunden! Was? Was, was, was <lacht> haben Sie gefunden? Mein Vater hat mir davon erzählt. Allerdings hielt er es immer für ein Märchen. Was denn? Mach's was? Jetzt mach's nicht so spannend. Das ist das schon? Schon. Ja! Es wird erzählt, dass ein Astronom bei der Erbauung dieser Sternwarte einen Wegweiser versteckt hat. Wer ihm folgt, der wird eine geheime Schrift des Galileo Galilei finden. Galilei? Ich hatte mir immer unter einem Wegweiser ein Holzschild oder sowas vorgestellt. Aber jetzt bin ich mir fast sicher, dass es diese Sternkarte ist. Und der Astronom, das ist Christopher Wren selbst. Ja, und, und, und wer ist dieser Galilei? Das war doch so ein berühmter Gelehrter aus dem Mittelalter, richtig? Ja, richtig. Eine geheime Schrift von dem wäre bestimmt sehr wertvoll. Das kannst du laut sagen. Dann ist es doch wohl klar, warum sich diese Mrs. Harrison die Karte unter die Nagel gerissen hat. Aber wir werden ihr zuvorkommen. Na klar, wir müssen ja bloß noch herausfinden, welchen Weg uns diese Karte weist. Ja, und das ist bestimmt das reinste Kinderspiel. Mhm. Leute, wir sind einer 300 Jahre alten geheimen Schrift auf der Spur. Wollt ihr die etwa nicht finden? Doch. Ja, doch klar. Natürlich. Ich habe eine Idee. Mhm. Es könnte doch sein, dass nicht das ganze Sternbild der Wegweiser ist sondern nur die Deichsel. Also du meinst, Greenwich könnte der Wagen sein und die Deichsel zeigt dahin, wo sich die Geheimschrift befindet. Okay. Genau. Das wäre dann irgendwo südöstlich von Greenwich. Oh. Also auf einer Landkarte weiter unten und weiter rechts. Kommt mit. Nebenan sind Landkarten von England. Die müssen wir uns anschauen. Ja, ja. ja. ja, gut. ja, gut. Gut, ja. Idee. Ja. Wir scheinen auf der richtigen Spur zu sein. Wahrscheinlich. <lacht> Unter den alten Landkarten, die sich im Ausstellungsraum nebenan befanden, hatten die Kinder schon bald eine Karte von Greenwich und seiner Umgebung gefunden. Sie war aus dem 17. Jahrhundert, zeigte also nur die Orte, die es damals schon gab. Hm. Südöstlich von Greenwich gab es damals nicht besonders viel, ja. nur ein paar kleine Ortschaften. Ja. Vielleicht müssen wir nach bestimmten Einrichtungen suchen. Solchen, die etwas mit Astronomie zu tun haben? Ja. Hm. Das könnte sein, aber im Südosten von Greenwich gab es da nicht, so viel ich weiß. Ach so. ja. Okay, Aber im Nordwesten gab es schon damals sehr viele wissenschaftliche Einrichtungen auch für Astronomie. Ja, im Nordwesten? Ja, da ist die Universität Oxford. Und dieser Christopher Wren, der war dort Professor. Okay, dann ist der Kasten des Wagens nicht Greenwich, sondern Oxford. Also äh, genauer, das alte Universitätsgelände. Und Greenwich ist der letzte Stern auf der Deichsel, also nicht das Zentrum, sondern das äußerste Ende des Sternbildes. <lacht> ja, genau. Das könnte sein. Vielleicht hat er deshalb das Sternbild spiegelverkehrt gezeichnet. Hm. Er wollte damit sagen, du musst anders herum denken. Der Schatz ist nicht da, wohin die Deichsel zeigt, sondern woher sie kommt. Das ist ziemlich affiniert. Oh, mhm. ja. ja. Das heißt, wir müssen nach Oxford gehen und das Gebäude suchen, in dem sich die Geheimschrift des Galilei befindet. Ja. Aber, George, Oxford ja. ist mindestens 100 Kilometer von Greenwich entfernt. Ja. Das ist so weit weg wie nach Kirin. Hm. können wir nicht einfach so hingehen? Ja, dann machen wir einen Ausflug dahin. Ja, genau. Ja, also, Oxford liegt doch an der Themse. Genau wie London. Da gibt es bestimmt Bootstouren. Ja, stimmt. Hm? Es gibt eine Schiffslinie. Ja, wirklich? Großartig. Mutter liebt Bootstouren. Sie ist bestimmt einverstanden. Oh, und Timmy scheint sich auch schon darauf zu freuen. <lacht> Tante Fanny und ihre Freundin Lorena ließen sich gern zu einer Bootstour überreden. Und Maxi nahm sie mit großem Vergnügen mit an Bord. Nach drei Stunden Fahrt näherten sie sich dem Uferpanorama der Universitätsstadt Oxford, wo ein atemberaubender Anblick auf sie wartete. Oh, sieht das nicht wunderschön aus? Ach, das sind ja hunderte von Türmen. Kinder, ich bin ganz verzaubert. Oxford heißt ja auch die Stadt der träumenden Türme. So. Unter jedem Turm verbirgt sich ein College oder eine Kirche. So heißen die verschiedenen Schulen der Universität. Ladies und Gentlemen, wir haben unser Ziel erreicht und legen jetzt an. Oxford-Anleger, Oxford-Anleger, oh, bitte alles ausschalten. Los, Leute! Runter von diesem Kahn hier! Oh. Timmy, warte doch! Hey! Wo, wo rennt ihr denn so schnell hin? Bleibt stehen! Also es sieht ja so aus, als hättet ihr schon einen Plan, was ihr hier in Oxford machen wollt. Ja, Mutter, wir wollen das Universitätsgelände besichtigen. Aber aber das sind doch nur lauter alte Gebäude. Fürchtet ihr nicht, dass das ein bisschen langweilig für euch wird? Die Oxford University ist doch nicht nur alt. Sie gehört auch immer noch zu den besten Universitäten der Welt. Ja, genau. Und da wollen wir uns eben mal umschauen. Genau. Ja, wir wollen ja schließlich auch mal studieren. Ach, Ed, du bist immer so vernünftig. Wenn doch nur Georgina ein bisschen wie du wäre. Aber Mutter, ich habe doch als erstes gesagt, dass wir zur Universität wollen. Ja, das stimmt. Ihr müsst aber spätestens abends um sechs wieder hier sein. Da fährt der letzte Bus zurück nach Greenwich. Das sind wir ganz bestimmt. Ja, dann lasst uns mal starten, oder? Bis später, Tanze, Fanny. Ja, auf Wiedersehen. Dann, ja. Ja. Diese Kinder überraschen mich immer wieder. Das glaube ich dir gern. Ja. Zum Universitätsgelände war es nicht weit. Und als die Kinder einmal dort waren, führte jeder Weg zu einem neuen, altehrwürdigen Gebäude aus dem Mittelalter. Wow. Wie sollen wir denn hier das Gebäude finden, in dem der Schatz versteckt sein soll? Genau. Ihr habt gesagt, der große Wagen auf unserer Karte stellt das Universitätsgelände von Oxford dar. Mhm. Der große Wagen hat aber nur vier Sterne, während dieses Gelände ja wohl Hunderte von diesen Colleges hat. Naja, jetzt übertreibst du ein bisschen. Ich glaube, es sind... Um die 40. die ja, 40? Ja, okay. Die können wir in der kurzen Zeit trotzdem nicht alle besichtigen. Ja, ich hab, du, was wollt ihr jetzt machen? Gleich schon wieder aufgeben? Ach, Ach, nein, Ach, so war das bestimmt nicht gemeint, Nein. Oder? Was ist denn das für eine Kuppel dort drüben? Ha? Scheint hier die Höchste hier auf dem Gelände zu sein. Ja, mhm. das ist die Radcliffe Camera. Sie ist als letztes Gebäude errichtet worden. Mhm. Damals konnte man schon viel höher bauen als noch 100 Jahre zuvor. Hey, also wenn wir auf Ihren Turm steigen, dann könnten wir das ganze Gelände überblicken. Na, vielleicht finden wir so die Lösung. <lacht> das ist ein guter oh ja. ja oh, uns keine lange Zeit verlieren. <lacht> <lacht> Schon bald standen Maxi und die fünf Freunde vor dem majestätischen runden Gebäude der redcliffe Camera. Doch dort erlebten sie eine herbe Enttäuschung. Dann oh, ist das schwer. Wow, Mann, das ist ja richtig riesig hier drin. Ja, ja aber auch ein bisschen unheimlich. Oh. Hey, ihr da! Oh, was, was wollt ihr hier? Oh. Ja, also, äh, eigentlich äh, ja, auf den Turm. Ja. Ihr habt hier nichts zu suchen und schon gar nicht mit einem Hund. Oh, was haben Sie denn gegen Hunde? Mein lieber Kleiner, dieses Gebäude ist für Touristen gesperrt. Ob mit oder ohne Hund. Das steht doch in jedem Reiseführer. Und Studenten der Oxford Universität seid ihr ja wohl noch nicht. Also abmarsch! Na gut, kommt, Timmy, wir gehen. Ja. Schade. Ja. Hm. Ach, so ein Mist. Was machen wir denn jetzt? Ach, weiß nicht. Warum besorgen wir uns nicht einfach einen Lageplan von Oxford? Ja, ja. na klar. Es gibt bestimmt eine Karte vom Universitätsgelände. <lacht> hey, Leute, seht mal, wer da kommt. Wo ist doch die Harrison? Aber es ist noch jemand bei ihr. Das ist Mr. Lassell. Was will der denn mit Mrs. Harrison in Oxford? Wäre es nicht besser, wenn wir uns verstecken? Ja, sicher. Äh, dort hinter dem Torbogen. Na los, kommt. Ja, stell. Psst, stell! Gerade noch rechtzeitig versteckten sich die Kinder hinter einer dicken Mauer. Von dort konnten sie die Wissenschaftler unbemerkt belauschen. Nun kommen sie doch Lacelle. Oh mein Gott, geht Ihnen etwa jetzt schon die Puste aus? Wie wollen Sie da die Treppen bis hinauf zum Turm schaffen? Ein alter Mann ist kein Schnellzug. Äh, hier bin ich ja schon. Na, dann wollen wir mal. Ja. Was meint ihr? Ob der strenge Pförtner die beiden hineinlässt? Das glaube ich nicht. Sie sind zumindest keine Mitarbeiter der Universität Oxford. Psst. Sie kommen schon wieder heraus. Was fällt dem denn ein? Der behandelt uns ja wie Schulkinder. Oh, das ist ja typisch für diese Oxford-Bande. Normalstaatliche haben keinen Zutritt in ihre heiligen Hallen. Also eins kann die Harrison ja gut sich aufregen. <lacht> So können Sie Ihre Kunstschätze natürlich prima vor der Menschheit verstecken. Keine Sorge. Wir werden Ihnen den Schatz des Galilei schon abluchsen. Wenn wir den erst einmal verkauft haben, dann sind wir gemachte Leute, Lasse. Wenn, wenn, wenn wir nur wissen, wo er ist. Darauf werden wir schon noch kommen. Vielleicht sollten wir erst einmal Tee trinken. Oh, Sie wollen sich doch nur schon wieder ausruhen. Aber von mir aus gehen wir Tee trinken. Habe ich doch gewusst, die Harrison hat die Karte geklaut. Und wie es aussieht, hat sie die Botschaft genauso entschlüsselt wie wir. Oh, und dieser Mr. Lassell, der steckt mit ihr unter einer Decke. Aha. Und habt ihr gehört, was sie vorhat? Sie will die geheime Schrift des Galilei stehen und auf eigene Rechnung verkaufen. Aber das sind doch Wissenschaftler. Sie müssen den Schatz der Universität übergeben. Es gibt nur eine Möglichkeit, diesen Diebstahl zu verhindern. Wir müssen den Schatz vor ihnen finden. Dann sollten wir uns endlich eine Karte von Oxford besorgen. Die Kinder hatten schon bald einen Souvenirladen gefunden, wo sie einen Prospekt des Universitätsgeländes erhielten. Neben einer Übersichtskarte fanden sie darin auch Informationen über die wichtigsten Gebäude von Oxford. Sie zogen sich in eine stille Ecke des Ladens zurück, um die Karte eingehend zu studieren. Tja. Ja. Ja, also Hm. Was meinst du? Im Grunde könnte man doch jedes von diesen Colleges nehmen und drei andere Punkte finden, die irgendwie ein Rechteck ergeben, das wie der große Wagen aussieht. Äh, ja, ja. Aber das macht Sinn. welches soll bloß das Richtige sein? Äh. Zeig mal her. Äh. Was ist mit dem? Hier vielleicht? Na, der ist äh. Ja, hier. Hm. Zeig nochmal. Leute, ich, ich kann überhaupt nicht mehr denken. Mir wird auch schon langsam schwindelig. Äh. Ich glaube, jetzt sehe ich Sternchen. Tja, und ich sehe langsam schwarz. Wir haben nur noch eine Stunde Zeit, bis der Bus fährt. Also, ich habe gerade das Gefühl, dass ich ganz nah an einer Lösung bin. Ja, wirklich, ich Maxi? Ich auch. Mir ist gerade was eingefallen. Sag mal, Maxi, hier in Oxford stehen doch Gebäude, die von Christopher Wren entworfen wurden. Ja, das stimmt. Wieso? Naja, wir haben doch gesagt, der Ausgangspunkt unserer Schatzkarte ist die in Greenwich. Und die wurde von Christopher Wren gebaut. Ach so. Du meinst, die anderen Sterne könnten auch alle Gebäude von Christopher Wren bezeichnen? Vielleicht nicht alle, aber zumindest hm. das, in dem der Schatz ist. Das wäre sehr logisch. Ja? Wenn Professor Wren etwas verstecken wollte, dann hat er das bestimmt in einem Gebäude gemacht, das er selbst gebaut hat. Ja, mhm. da kennt ja. er sich ja am besten aus. Ja. Stimmt. Was sagt denn unser Prospekt dazu? Und? Oh. – Das ist ja interessant. – Was, was denn? Ist das? Schaut mal, was hier steht. Das Sheldonian Theater war das erste große Bauwerk des Architekten Christopher Wren. – Aha. Und äh, wo liegt das? – Moment. Sheldonian Theatre. Das ist … Hier! – Leg doch mal deine Sternkarte daneben, die du gezeichnet hast. Hast du die noch? – Ja, warte. Ja. Hm. Könnte das irgendwie zusammenpassen? Was meint ihr? Ja, das passt sogar sehr gut. Wirklich? Hier oben links. Also auf der Position des Dupel. Mhm. Das könnte das Wetham College sein. Das stimmt. Auf der Position des Megres. Also oben rechts wäre das Magdalene Thalene College. College, ja, genau. Und unten rechts der Factor? Das könnte das Merton College sein. <lacht> <lacht> Dann wäre das schön Donien, der Sternmeerrag. Drei Colleges und ein Theater. Ja, wenn das nicht ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass der Schatz genau dort versteckt sein müsste. Ja, wir sind auf der richtigen Spur. Timmy, du riechst das nicht, wahr? Los, worauf warten wir noch, Leute? Auf ins Theater. Na los! Aber wir müssen uns beeilen. In einer Dreiviertelstunde fährt unser Bus. Genau. Alles klar. Also schnell, los geht's. <lacht> So schnell sie konnten, rannten Maxi und die fünf Freunde zum Theater. Das majestätische, kreisrunde Gebäude war zum Glück nicht für Touristen gesperrt. Voller Aufregung betraten die Kinder den großen, runden Theatersaal. An seiner Decke befand sich ein beeindruckendes Gemälde. Es zeigte Menschen und Engel, die in einem Kreis am Himmel zu fliegen schienen. In der Mitte war ein runder, heller Fleck, der an die Sonne erinnern konnte. Und hier, Ladies and Gentlemen, sehen Sie das berühmte Deckengemälde des Sheldonian Theater. Es stellt den Sieg der Wissenschaft über die Unwissenheit dar. Das ist ja interessant. Was tun Maxi? Leute, ich bin mir jetzt ganz sicher, wenn eine geheime Schrift des Galileo Galilei irgendwo in Oxford versteckt ist, dann hier. Warum Hat das was mit dem Deckengemälde zu tun? Und ob? Als Galilei gelebt hat, glaubten die meisten Menschen, die Erde wäre der Mittelpunkt des Universums. Nur ein paar Wissenschaftler ahnten schon, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Sch ja, Dass die Sonne also das Zentrum ist. Ah, verstehe. Und wie es aussieht, gehörte Christopher Renner dazu. Deshalb hat er dieses Gemälde malen lassen mit einem Lichtkreis genau in der Mitte. Und äh, Galilei, das war doch der Wissenschaftler, der zum ersten Mal beweisen konnte, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Ja, das ist es ja. ja. Damals wollte die Kirche verhindern, dass sich diese Erkenntnis verbreitete. sie Ja. Sie hatten Angst, dass die Menschen dann nicht mehr an Gott glauben. Hm. Deshalb hat man Galilei gezwungen, seine Lehre öffentlich zu widerrufen. Und seine Schriften wurden verboten? Ja, und viele leider auch verbrannt. Hm. Das heißt, wer eine Schrift von Galilei besaß, der musste das verheimlichen. Genau. Und deshalb hat Christopher Wren eine Handschrift von ihm hier in diesem Theater versteckt. <lacht> Damit sie nicht verbrannt wird. Ja. ja. Also, wir sollten uns das Deckengemälde mal genauer anschauen. Vielleicht finden wir dort sogar einen Hinweis darauf, wo Professor Rand das geheime Dokument versteckt hat. Oh, die, die. Am besten gehen wir auf den Rang dort oben. Ja, mhm. aber Beeilung, wir müssen nämlich langsam zum Bus. Oh, was, was ist denn? Recht? Seht doch mal da drüben. Was denn? Oh, Das gibt es doch nicht. Harrison und Lassell. Wie sind sie denn so schnell auf die Lösung des Rätsels gekommen? Wollten die nicht gerade noch Tee trinken gehen? Könnte es nicht vielleicht sein, dass sie uns irgendwo gesehen haben? Und dann haben die sich einfach an unsere Fersen geheftet, genau. anstatt selbst nach einer Lösung zu suchen. Ach, so eine Gemeinheit, wir waren zuerst da. Und jetzt gehen sie nach oben auf den Rang. Da wollten wir doch hin. Mrs. Harrison zeigt auf einen Punkt am Deckengemälde. Ähm. Sieht so aus, als ob sie einen Hinweis entdeckt hätte. So ein Mist. Ohne uns hätten sie es nicht mal bis hierher geschafft. Schst. Aber Leute, Leise. wir müssen jetzt wirklich gehen. Sollen wir diese beiden Räuber wirklich aus den Augen lassen? Ich weiß nicht. Wir können doch nicht einfach hierbleiben. Tante Fanny und Lorena würden sich große Sorgen machen. Ja, und was soll ich meinem Vater sagen, wenn ich heute Abend nicht nach Hause komme? Ja, Jetzt steigen Sie wieder nach unten. Sie kommen hier entlang. Ah. Los verstecken wir uns unter den Sitzen. Also ja. oh. komm runter. Ja. Der Pfeil in der Hand des Engels, den müssen wir folgen. Ja, aber wir müssen unbeobachtet sein. Deshalb kommen wir ja heute Nacht wieder. Wie wollen Sie denn nachts hier reinkommen? Wir finden schon einen Weg. Hm. Sie sind weg. Verdammt, sie haben den letzten Hinweis gefunden. Wir müssen jetzt endlich zur Busstation. Oh, ich, äh, wir können ja auch nicht ewig hier bleiben. Das ist nur mal nichts zu machen. Beeilt euch Leute, na los! Ja. Los Timmy, lauf! Hey Timmy! Timmy wo, wo ist er denn jetzt du hingerannt? Hin? Timmy! Unbemerkt von den anderen hatte George Timmy etwas ins Ohr geflüstert und der hatte sofort verstanden, was sie von ihm wollte. Er jagte so schnell davon, dass die Kinder ihn aus den Augen verloren. Sie suchten lange vergebens nach ihm, bis er eine Minute vor sechs mit einer alten Schuhsohle im Maul wieder vor dem Eingang des Theaters erschien. Völlig außer Puste kamen die Kinder fünf Minuten später an der Bushaltestelle an. Zu spät. Der Bus war gerade losgefahren. Lorena und Tante Fanny waren ziemlich sauer. Doch es blieb ihnen nichts weiter übrig, als für diese Nacht in ein Hotel zu gehen und auch dort zu Abend zu essen. Also, ich verstehe wirklich nicht, warum ihr nicht pünktlich sein konntet. Dass ein Hund fortläuft, das kann ja mal passieren. Aber ihr seid vermutlich erst in allerletzter Minute losgegangen. Ja. Also, es gab eben so viel Interessantes in der Universität zu sehen. Das mag sein, Georgina. Aber kannst du dir vorstellen, dass wir uns Sorgen um euch gemacht haben? Und was für welche! Das wollten wir nicht. Es tut uns auch wirklich leid. Das soll nie wieder vorkommen. Ja, auf jeden Fall. Naja, zum Glück ist euch ja nichts passiert. Und jetzt ist es erstmal Zeit für euch, schlafen zu gehen. Ja. M machen wir. Ja. Ja. Gute Nacht, Santa Fanny. Ja. ja. Gute ja. Nacht, Lorena. Nacht, äh, Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Kinder. Die waren aber doch ziemlich sauer. Was ja. ja. ja. sagen? Na, wie sieht's aus? Gehen wir heute Nacht zum Sheldonien-Theater? Na, auf jeden Fall. Wir wollen den Schatz des Galilei doch nicht diesen diebischen Wissenschaftlern überlassen. Genau. Diesmal lassen wir sie nicht mehr aus den Augen. Aber wenn Tante Fanny und Lorena sehen, dass wir nicht da sind, werden sie doch Angst um uns bekommen. Wir müssen eben so spät losgehen, dass wir sicher sein können, dass Sie schon schlafen. Ach, gute Idee. Meine Mutter ist spätestens um zehn eingeschlafen. Ja, mhm. Gut, Und dann treffen wir uns um, sagen wir, halb elf in unserem Zimmer? Mhm. Okay, äh, könnt ihr denn so lange wach bleiben, Mädels? <lacht> sicher. Klar doch. Von <lacht> aus. Die Mädchen waren viel zu aufgeregt, um zu schlafen. Nur Dick machte ein kleines Nickerchen. War aber sofort auf den Beinen, als Julian ihn weckte. Um 11 Uhr kamen die fünf Freunde und Maxi am Chalidonian Theater an. Niemand war um diese Zeit auf dem Platz vor dem Theater zu sehen. Und jetzt? Na, also, ich schlage vor, wir teilen uns auf. Dick und Ann, ihr behaltet die linke Seite des Theaters im Auge. Ja, aber ja? Okay, ja. George, Maxi, Timmy und ich, wir beobachten den Eingangsbereich und die rechte Seite. Ist gut. Es würde mich doch sehr wundern, wenn unsere Verdächtigen nicht bald hier auftauchen. Ja, aber warte mal, Julian. Na? Vielleicht müssen wir das gar nicht machen. Wir sind eben an einem Wachhäuschen vorbeigekommen. Da habe ich Licht gesehen. Okay. Also warum sagen wir nicht einfach den Nachtwächtern der Universität Bescheid? Ja, was glaubst du wohl, was die sagen, wenn wir ihnen von einer Schatzkarte aus dem 17. Jahrhundert erzählen und von einer versteckten Geheimschrift aus der Hand von Galileo Galilei? <lacht> ich kann es mir gut vorstellen. Die werden das wieder einmal für blühende kindliche Fantasie halten. Mhm, genau. Und äh, deshalb müssen wir die Diebe auf frischer Tat ertragen. So, so sieht es Die scheint ganz deiner Meinung zu sein. <lacht> also los. Wer etwas entdeckt hat, sagt den anderen Bescheid. Gut, okay. Komm her, los. Es dauerte gar nicht lange, bis die beiden Astronomen aus Greenwich auftauchten. Ausgerüstet mit einer Werkzeugkiste schlichen sie an der rechten Seite des Theaters zu einem kleinen Hintereingang. In nächster Nähe hatten sich dort George, Maxi und Timmy hinter einer Mauer versteckt. Mr. Lassell versucht, das Schloss zu knacken. Psst, Timmy, schön leise sein. Er will den Schatz wirklich klauen. Das hätte ich nicht von ihm gedacht. Machen Sie schon was Wir haben nicht ewig Zeit. Diese alten Türschlösser sind verdammt hartnäckig. Oh mein Gott, ich hätte mir fast hier gebrochen. Ja, ja. Oh, wann tut Ihnen eigentlich mal nichts weh? So, los, rein in diese Schatzkammer. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, worauf Sie lauf schnell zu den anderen und hol sie her. Ich bleib mit Timmy hier, okay? Gut, ich beeile mich. Ja. Nachdem Maxi mit den anderen zurückgekehrt war, schlichen die Kinder einer nach dem anderen durch den Seiteneingang ins Theater. Julian, der voranging, entdeckte eine Treppe. Da er keinen anderen Weg sehen konnte, stieg er hinauf. Die anderen folgten ihm. Jetzt? Hier? Ja, unsere Augen werden sich sicher gleich daran gewöhnen. Hoffentlich. Und du bist sicher, dass es keinen anderen Weg gab, Julian? Ja, ganz sicher. Hier ist eine Tür. Und? Kannst du sie öffnen? Ich glaube schon. Oh. Wir sind auf dem Rang gelandet. Oh, wie toll. Von hier aus kann man das ganze Theater überblicken. jemand angemacht haben. Stimmt. Dort unten. Das ist Mrs. Harrison. Es gab also doch noch einen anderen Weg. So ein Mist. Schnell. Versteckt euch hinter <lacht> dem Geländer. <lacht> äh, Vorsicht. Ja, oh, ganz sicher. Es klang viel heller als die anderen. Ja, ich glaube, dieser Stein lässt sich bewegen. Aber ganz einfach ist es auch nicht. Oh. Ja, aber vorsichtig. in die Säule? No. Kann sie etwas ertasten? Und ob? Sie holt eine Rolle heraus. Die geheime Handschrift. Oh. Sehen Sie mal. Oh. Ja, Sehen Sie, das sieht nun. Galileo, Galilei vor über 300 Jahren, von seiner Feder gezeichnet. Oh. Vorsicht, Mrs. Harrison. Sie, Sie, Sie müssen das Papier vorsichtig aufrollen. Es bricht sonst. Ja, ja. Oh. Sehen Sie nur, das Universum gezeichnet. Oh. Mit der Sonne im Mittelpunkt. Dafür bekommen Kommen wir Millionen. Wir müssen uns <lacht> nur noch eine glaubwürdige Geschichte ausdenken. Ja. Wie wir auf legalem Weg an diesen Schatz gekommen sind. Mrs. Harrison, ich möchte Ihre Stimmung ja nicht verderben. Aber wir sollten das Gebäude möglichst schnell wieder verlassen. Sie haben recht. Verschwinden wir. Diese Schurken! Was ist das? Timmy! Oh, verdammt! Wieder diese Gören! Sie setzen Ihren Hund auf uns! <lacht> Raus hier! Leute, lauft die Treppe runter. Ja. Wenn wir Glück haben, sind wir früher am Hinterausgang und schneiden Ihnen den Bild ab. Ja, ja. Mal. ja. los! los. ich ganz zu <lacht> Mrs. Harrison, so beeilen Sie sich auch. Oh <lacht> Da vorne! Da vorne ist Mr. Lassell! Bleib dran, Jimmy! Dort ist schon der Ausgang! Seltsam sind sie vor uns da! Na Aber los! Sie werden nicht herauskommen! Bleibt alle stehen, sofort! Was? Achtung, Entdeckung! Im letzten Moment hatte Julien ein Malergerüst entdeckt, das neben der Hintertür aufgebaut war. Mit aller Kraft warf er sich dagegen. Zurück, Mr. Harrison! Entdeckung! Oh, mit wen? Was war das? Oh. Der Eingang war nun vom zusammengebrochenen Gerüst versperrt. Nur der kleinen zierlichen Anne gelang es, unbemerkt von den Dieben durch eine Lücke zu schlüpfen. In Windeseile rannte sie zur Nachtwache der Universität. Währenddessen hinderte Timmy die Räuber daran, sich einen Weg aus den Trümmern zu bahnen. Nun tun Sie doch was. Wie denn, äh, Mrs. Harrison, wenn dieser Hund immer immerzu äh, äh, meiner Hand oh, schnappt. Das ist ganz einfach, Mr. Lassell. Wenn Sie Ihre Hände nicht bewegen, vielleicht lässt Timmy sie dann in Ruhe. Ich geh doch mal aus dem Weg. du Biest. <lacht> Gut, Gut, Timmy. <lacht> Kommt end zurück! Mit Wachmännern! Äh, Wir müssen abhauen! Wohin denn? Es gibt doch nur diesen Ausgang hier! Bleiben Sie stehen! Jeder Fluchtversuch ist zwecklos. Äh. Mit wenigen Handgriffen hatten die Wachmänner den Weg freigeräumt. Um die Verdächtigen an weiteren Fluchtversuchen zu hindern, legten sie ihnen Handschellen an. Dann baten sie die Kinder, ganz genau zu erzählen, was eigentlich passiert war. Sie staunten nicht schlecht, als sie von dem rätselhaften Sternbild und der kniffligen Spurensuche der Kinder hörten. Ja, und sehen Sie diese Schriftrolle, die Mrs. Harrison in ihrer Hand hält. Die ist von Galileo Galilei höchstpersönlich angefertigt worden und wurde vor über 300 Jahren hier in diesem Theater versteckt. Das ist ein sensationeller Fund für die Wissenschaft. Und diese beiden wollten ihn stehlen und später für viel Geld verkaufen. Oh, diesen Kindern brauchen sie kein Wort zu glauben. Das sind doch alles die reinsten Lügenmärchen. Ha. Dafür sehen sie leider viel zu wahrhaftig aus, liebe Dame. Oh. Zwei Wissenschaftler aus dem königlichen Observatorium von Greenwich. Was für ein Skandal. Und ob. Ich werde sofort die Pressestelle informieren. Dann, dann soll die Zeitung auch etwas über die großartigen Ermittlungsleistungen unserer jungen Detektive schreiben. Oh nein, Das sollte sie lieber nicht tun. Aber warum denn nicht? Tanze Fanny und ihre Freundin Lorena dürfen auf keinen Fall davon erfahren. Sie würden doch im Nachhinein vor lauter Angst Sternchen sehen. Ja, Anne er hat recht. Das ist richtig. Ja, so. finde ich auch. Also, wenn ihr meint, Kinder, dann möchten wir uns aber wenigstens ganz herzlich bei euch bedanken. Bedanken Sie sich lieber bei Timmy. Ohne ihn wären die Diebe schon längst über alle Berge. Ja, das stimmt. Und ohne ihn wären wir heute Nacht gar nicht in Oxford geblieben. Habe ich recht, George? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Yeah. <lacht> so, Leute, jetzt aber ab in die Haie, oder? Wollt ihr euch die ganze Nacht um die Ohren schlagen? Na dann, auf Wiedersehen. Und passt gut auf euch auf. Klar doch. Das ja, ja. Wir <lacht> <lacht> wir sind die fünf Freunde: und Dick, Anne und George. O der Hund, wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Uns rocken Abend heuer und wir durchfroschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaubt mir.